Introducere. Cum să-ți transformi mintea în materie, făcând o să conteze. Rezultatele incredibile pe care le-am observat în workshopurile avansate pe care le ofer, și toate datele științifice care au rezultat de aici, m-au condus la ideea de placebo. Cum oamenii pot lua o pastilă cu zahăr sau li se poate administra o injecție salină, și apoi, credința lor în ceva din afara lor, îi face să se însănătoșească. Am început să mă întreb, și dacă oamenii ar începe să creadă în ei înșiși, în loc să creadă în ceva din afara lor? Și dacă ar crede că pot schimba ceva în interiorul lor și s-ar îndrepta către aceeași stare de a fi în care se află cineva care ia o substanță placebo? Oare nu acest lucru au făcut participanții la workshop pentru a se însănătoși? Oamenii chiar au nevoie de o pastilă sau de o injecție pentru a schimba starea de a fi? Îi putem învăța pe oameni să realizeze același lucru învățându-i cum funcționează cu adevărat un placebo? La urma urmei, predicatorul care mănuiește șerpi, bea strignină și nu resimte niciun efect biologic și a schimbat cu siguranță starea de a fi, corect? Vei afla mai multe despre acest lucru în primul capitol. Așadar. Dacă putem apoi începe să măsurăm ce se petrece în creier și să examinăm toate aceste informații, îi putem învăța pe oameni cum să facă toate acestea de unii singuri, fără să se bazeze pe ceva din afara lor, fără un placebo. Îi putem învăța oare că ei sunt propriul lor placebo? Cu alte cuvinte, îi putem oare convinge că, în loc să-și pună credința în ceea ce este cunoscut, cum ar fi o pastilă cu zahăr sau o injecție salină, și o pot pune în necunoscut și să transforme necunoscutul în cunoscut? Și exact despre asta este vorba în acest audiobook. Îți permite să-ți dai seama că dispui deja de întreaga mașinărie biologică și neurologică pentru a face tocmai acest lucru. Scopul meu este să demistific aceste concepte folosind noua știință prin care vedem lucrurile așa cum sunt ele cu adevărat pentru ca și mai mulți oameni să-și poată schimba stările interne ca să creeze schimbări pozitive în ceea ce privește starea lor de sănătate și lumea lor exterioară. Dacă pare prea uimitor ca să fie adevărat, atunci, după cum am mai spus, către sfârșitul acestui audiobook vei vedea unele dintre cercetările compilate din workshopurile noastre, pentru a-ți arăta exact cum este posibil. despre ceea ce NU vei găsi în acest audiobook. Aș dori să mă opresc doar o clipă pentru a pune în discuție câteva lucruri pe care NU le vei găsi în acest audiobook, pentru a clarifica încă de la început orice posibile idei greșite. În primul rând, nu vei asculta aici despre etica folosirii substanțelor placebo în tratamentul medical. Există numeroase controverse în legătură cu corectitudinea morală a administrării de substanțe inactive pacienților care nu fac parte dintr-un studiu medical. Deși o discuție despre situația în care scopul justifică asemenea mijloace ar putea merita o steneală într-o conversație mai amplă despre placebo, chestiunea este complet separată de mesajul pe care acest audiobook caută să-l ofere. Tu ești placebo... Își propune să-ți ofere controlul pentru a crea propria ta schimbare și nu să stabilească dacă este sau nu în regulă ca alți oameni să te amăgească pentru a face această schimbare. De asemenea, acest audiobook nu este despre negare. Niciuna dintre metodele despre care vei asculta aici nu implică negarea vreunea dintre problemele de sănătate pe care ai putea să le ai în prezent. Chiar din potrivă. Acest audiobook este dedicat în întregime transformării bolilor și afecțiunilor. Interesul meu este să măsor schimbările pe care le fac oamenii când trec de la boală la sănătate. În loc să urmărească respingerea realității, tu ești placebo, expune ceea ce este posibil când pășești într-o nouă realitate. Vei descoperi că un feedback onest sub forma testelor medicale te va informa dacă ceea ce faci funcționează. După ce vei vedea efectele pe care le-ai creat, vei putea acorda atenție lucrurilor pe care le-ai făcut pentru a ajunge la acel rezultat și vei putea să le faci din nou. Iar dacă ceea ce faci nu funcționează, atunci este vremea să schimbi acel ceva până va funcționa. Asta înseamnă să combini știința cu spiritualitatea. Negarea, pe de altă parte, are loc atunci când nu privești realitatea, ceea ce se întâmplă în interiorul tău și în jurul tău. De asemenea, acest audiobook nu va pune sub semnul întrebării eficiența diferitelor modalități de vindecare. Există numeroase modalități diferite și multe dintre ele funcționează destul de bine. Toate au în anumită măsură un efect benefic măsurabil, cel puțin în cazul anumitor oameni. Dar în acest audiobook nu doresc să mă concentrez pe o catalogare completă a acestor metode. Scopul meu aici este să îți prezint modalitatea aparte care mi-a captat cel mai mult atenția. Să te vindeci singur doar prin intermediul gândirii. Te încurajez să folosești în continuare toate modalitățile de vindecare ce funcționează pentru tine, indiferent dacă este vorba despre medicamente pe bază de rețetă, intervenții chirurgicale, acupunctură, chiropractică, biofeedback, masaj terapeutic, suplimente nutritive, yoga, reflexologie, medicină energetică, terapie prin sunet și așa mai departe. Tu ești placebo nu este despre faptul de a respinge ceva, cu excepția limitărilor impuse de propriul tău sine. Ce cuprinde acest audiobook? Tu ești placebo este structurat în două părți. Partea întâi, Îți oferă toate cunoștințele detaliate și informațiile de bază de care ai nevoie pentru a putea înțelege ce este efectul placebo și modul în care acționează în creierul și în corpul tău, precum și cum să creezi același tip de schimbări miraculoase în creierul și în corpul tău prin forțe proprii, doar prin puterea gândului. Capitolul 1. Inaugurează audiobucul, împărtășind câteva povești incredibile care demonstrează puterea uimitoare a minții umane. Unele dintre aceste istorisiri relatează cum i-au vindecat pe unii oameni propriile gânduri, iar altele arată modul în care gândurile oamenilor au ajuns chiar să îmbolnăvească și uneori chiar le-au grăbit moartea. Vei afla despre un bărbat care a murit după ce a aflat că are cancer, deși autopsia sa a dezvăluit că fusese diagnosticat greșit. Despre o femeie marcată de depresie timp de decenii, a cărei stare s-a îmbunătățit considerabil, în timpul unui studiu pentru medicamente antidepresive, în ciuda faptului că se afla în grupul care a primit placebo-ul și despre câțiva veterani șubreziți de osteoartrită care s-au vindecat în mod miraculos în urma unei operații false la genunchi. Vei asculta chiar unele povești și mai surprinzătoare despre blesteme Vudu și despre mânuirea șerpilor. Scopul meu cu privire la împărtășirea acestor povești dramatice este să arăt spectrul larg al lucrurilor pe care mintea umană este capabilă să le facă pe cont propriu, fără niciun ajutor din partea medicinei moderne. Și să sperăm că asta te va conduce la întrebarea: Cum de este cu putință așa ceva? Capitolul 2 oferă o scurtă istorie a placeboului, urmărind mărturii ale descoperirilor științifice asociate începând cu anii 1770, când un medic vienez. A folosit magneți pentru a induce ceea ce el credea a fi convulsii terapeutice. Și până în timpurile moderne, când neurocercetătorii rezolvă mistere incitante despre modul în care funcționează mintea. Vei face cunoștință cu un doctor care a dezvoltat tehnici de hipnoză după ce a întârziat la o programare, doar pentru a-l descoperi pe pacientul care l-aștepta hipnotizat de flacăra unei lămpi. Vei face cunoștință cu un chirurg din al doilea război mondial. Care a folosit cu succes injecții saline ca analgezic pentru soldații răniți, când a rămas fără morfină, și cu cercetători pionieri în domeniul psihoneuroimunologiei din Japonia, care au înlocuit frunzele otrăvitoare de oțetar cu frunze inofensive și au descoperit că grupul lor experimental a reacționat mai mult la ceea ce li se spusese că experimentau decât la ceea ce experimentau de fapt. Vei asculta de asemenea despre cum s-a însănătoșit prin râs. Norman Cousins, despre cum a reușit Herbert Benson, cercetător la Harvard și medic, să reducă factorii de risc pentru cardiopatie ischemică la pacienții săi cardiaci, dându-și seama cum funcționează meditația transcendentală. Și despre cum neurocercetătorul Fabițio Benedetti, medic și doctor în științe, și-a stimulat subiecții, cărora li se administrase un medicament, apoi a înlocuit medicamentul cu un placebo și a urmărit cu un creierul continua să semnaleze producerea acelor substanțe neurochimice pe care medicamentul le producea fără întrerupere. Vei afla de asemenea despre un nou studiu remarcabil care schimbă cu adevărat regulile jocului. Acesta arată că pacienții cu sindromul colonului iritabil au reușit să își îmbunătățească spectaculos simptomele luând substanțe placebo, chiar dacă știau prea bine că medicația care le fusese administrată era un placebo și nu o substanță activă. Capitolul 3 te va purta prin fiziologia fenomenelor care au loc în creierul tău când se produce efectul placebo. Vei afla că într-un anumit sens, efectul placebo funcționează pentru că poți accepta sau nutri un nou gând cum că te poți simți bine, pe care apoi îl folosești pentru a înlocui gândul că vei fi mereu bolnav. Asta înseamnă că îți poți schimba modul de gândire, de la predicția inconștientă că viitorul tău este același cu trecutul tău familiar, la a începe să anticipezi și să aștepți un nou rezultat potențial. Dacă ești de acord cu această idee, atunci asta înseamnă că va trebui să analizezi modul în care gândești ce anume este mintea și cum afectează aceste lucruri corpul. Voi explica modul în care, atâta vreme cât gândești aceleași lucruri, ele vor conduce la aceleași alegeri, care cauzează aceleași comportamente, care creează aceleași experiențe, care produc aceleași emoții care, la rândul lor, determină aceleași gânduri, astfel încât, din punct de vedere neurochimic, rămâi același. În realitate, îți amintești ție însuți cine crezi că ești. Dar stai puțin. Tu nu ești codificat să rămâi la fel pentru tot restul vieții. Voi explica după aceea conceptul de neuroplasticitate și faptul că acum știm că creierul este capabil să se schimbe de-a lungul vieții noastre, creând noi căi neuronale și noi conexiuni. Capitolul 4 se orientează spre o discuție despre efectul placebo în corp, explicând următorul pas al fiziologiei reacției placebo. Capitolul începe prin a spune povestea unui grup de bărbați mai în vârstă care au participat la o săptămână de meditație organizată de cercetătorii de la Harvard. Aceștia i-au rugat să pretindă că sunt cu 20 de ani mai tineri. Până la sfârșitul săptămânii, bărbații au suferit numeroase schimbări fiziologice măsurabile, dând cu toții înapoi ceasul biologic. În acest capitol vei afla secretul din spatele acestei realizări. Pentru a explica acest lucru, capitolul discută de asemenea despre ce sunt genele și modul în care sunt semnalate în corp. Vei afla cum relativ noua și incitantă știință a epigeneticii a făcut practic scrum ideea învechită potrivit căreia genele tale sunt și destinul tău, învățându-ne că mintea le poate comanda cu adevărat noilor gene să se comporte în noi moduri. Vei descoperi modul în care corpul a elaborat mecanisme pentru a activa anumite gene și pentru a le dezactiva pe altele ceea ce înseamnă că nu ești condamnat să exprimi orice gene vei fi moștenit. Acest lucru înseamnă că poți învăța cum să îți schimbi conexiunile neuronale, pentru a selecta noi gene și pentru a crea schimbări fizice reale. Vei asculta de asemenea despre modul în care corpurile noastre accesează celulele STEM, materia fizică din spatele multor miracole cu efect placebo, pentru a crea noi celule sănătoase, în regiuni care au fost vătămate. Capitolul 5 face o legătură între cele două capitole anterioare, explicând modul în care gândurile îți schimbă creierul și corpul. Începe prin a pune întrebarea, dacă mediul tău se schimbă și apoi semnalezi noi gene în noi moduri, este posibil să semnalezi noua genă înaintea schimbării mediului actual? Voi explica după aceea cum poți folosi o tehnică intitulată Repetiție mentală, pentru a combina o intenție clară cu o emoție elevată, ca să oferi corpului o mostră a experienței viitoare, în vederea experimentării noului eveniment viitor în momentul prezent. Cheia este să-ți faci gândurile interioare să pară mai reale decât evenimentele exterioare, pentru că atunci creierul nu va mai ști care este diferența dintre cele două și se va schimba, astfel încât să pară că evenimentul a avut loc. Dacă ești capabil să faci acest lucru cu succes, de suficient de multe ori, îți vei transforma corpul și vei începe să activezi noi gene în noi moduri, producând schimbări epigenetice, ca și cum evenimentul viitor imaginat ar fi real, iar apoi poți să pășești direct în acea nouă realitate și să devii placebo. Acest capitol nu numai că prezintă în linii generale știința din spatele modului în care se întâmplă acest lucru, ci include de asemenea povești relatate de numeroase personalități publice din diferite domenii care au folosit această tehnică, indiferent dacă erau sau nu pe deplin conștiente de ceea ce făceau la vremea respectivă, pentru a-și împlini cele mai îndrăznețe visuri. Capitolul 6, care se concentrează asupra conceptului de sugestibilitate, Începe cu o poveste fascinantă, dar care îți dă fiori. O echipă de cercetători a avut inițiativa de a testa dacă o persoană obișnuită, onestă, sănătoasă din punct de vedere mental, care era extrem de sugestibilă la hipnoză, putea fi programată să facă un lucru pe care, în mod normal, l-ar fi considerat de neconceput – să împuște o persoană străină cu intenția de a ucide. Vei vedea că oamenii au diferite grade de sugestibilitate și cu cât ești mai sugestibil, cu atât ești mai capabil să dobândești acces la mintea ta subconștientă. Aceasta este cheia către înțelegerea efectului placebo, deoarece mintea conștientă reprezintă doar 5% din cine suntem. Restul de 95% reprezintă un set de stări programate subconștiente în care corpul a devenit mintea. Vei afla că trebuie să treci dincolo de mintea analitică și să intri în sistemul de operare al programelor tale subconștiente, dacă îți dorești ca noile tale gânduri să ducă la noi rezultate și să-ți schimbe destinul genetic. Dar vei afla de asemenea că meditația este un instrument puternic care poate face exact acest lucru. Capitolul se încheie cu o scurtă discuție a diferitelor stări induse de undele cerebrale și care dintre ele conduc la un grad mai mare de sugestibilitate pentru tine. Capitolul 7 se referă la modul în care atitudinile, credințele și percepțiile îți schimbă starea de a fi și îți creează personalitatea, realitatea ta personală, și la modul în care le poți modifica pentru a crea o nouă realitate. Vei asculta despre puterea pe care o exercită credințele inconștiente, și vei avea șansa să identifici unele dintre acele credințe pe care le-ai nutrit fără să-ți dai seama. Vei asculta de asemenea despre modul în care mediul și amintirile tale asociative îți pot sabota abilitatea de a-ți schimba credințele. Voi explica mai exhaustiv că, pentru a-ți schimba credințele și percepțiile, trebuie să combini o intenție clară cu o emoție elevată, care îți condiționează corpul să creadă că potențialitatea viitoare pe care ai selectat-o din câmpul cuantic s-a întâmplat cu adevărat. Emoția elevată este vitală, deoarece doar atunci când alegerea ta va purta o amplitudine a energiei mai mare decât programele codificate din creierul tău și decât dependența emoțională din corpul tău, vei fi în stare să schimbi circuitele și expresia genetică a corpului tău și, de asemenea, să îți recondiționezi corpul pentru o nouă minte, ștergând orice urmă a vechilor circuite și condiționări neuronale. În capitolul 8 îți voi prezenta Universul Cuantic, lumea imprevizibilă a materiei și energiei, din care sunt formați atomii și moleculele oricărui lucru din univers, ce se dovedesc, într-adevăr, a fi mai curând energie, arătând ca un spațiu gol, decât materie solidă. Modelul cuantic ce susține că toate posibilitățile există în acest moment prezent este cheia ta de a folosi efectul placebo pentru vindecare, deoarece îți permite să alegi un nou viitor pentru tine însuți și, de fapt, să îl transformi în realitate prin observare. Vei înțelege după aceea cât este de posibil să treci puntea către schimbare și să faci din necunoscut cunoscut. Capitolul nou îți prezintă trei persoane de la workshopurile mele care au raportat niște rezultate cu adevărat remarcabile, după ce au utilizat exact aceleași tehnici de care vorbim pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate. Mai întâi, o veți întâlni pe Lori, care la vârsta de 19 ani a fost diagnosticată cu o boală osoasă degenerativă rară, despre care doctorii ei i-au spus că este incurabilă. Deși Lori a suferit 12 fracturi majore la nivelul piciorului și al șodului stâng, în urma cărora a rămas dependentă de cârje pentru a se deplasa, astăzi ea merge perfect normal, fără să aibă nevoie nici măcar de un baston. Radiografiile ei nu prezintă nicio urmă de fractură osoasă. Apoi, ți-o voi prezenta pe Candace, care a fost diagnosticată cu tiroidita Hashimoto. O afecțiune tiroidiană gravă, însoțită de o serie de complicații, într-o perioadă a vieții când era plină de resentimente și de furie. lui Kendes i-a spus că va trebui să ia medicamente pentru tot restul vieții, dar ea i-a demonstrat că se înșelase după ce, în cele din urmă, a fost în stare să inverseze evoluția bolii. Astăzi, Kendes este pe de a îndrăgostită de o viață cu totul nouă și nu mai ia medicamente pentru tiroidă care este complet normală, după cum au arătat testele de sânge. În sfârșit, o vei întâlni pe John, femeia menționată în prefață, mamă a cinci copii, antreprenoare și femeie de afaceri de succes, pe care mulți o considerau o femeie cu puteri supraomenești, înainte de a se prăbuși brusc, fiind diagnosticată cu o formă avansată de scleroză multiplă. Starea lui John s-a agravat rapid, iar în cele din urmă, nu a mai putut să-și miște picioarele. Când a venit prima oară la workshopurile mele, a suferit doar schimbări minore, până într-o zi când femeia care nu-și mai mișcase picioarele de ani de zile a mers prin cameră fără niciun ajutor, după o meditație de doar o oră. Capitolul 10 împărtășește povești mai remarcabile ale participanților la workshop, împreună cu scanările cerebrale care le-au însoțit. Îi vei întâlni pe Michel, care s-a vindecat complet de boala Parkinson, și pe John, un paraplegic, care s-a ridicat din scaunul cu rotile după o meditație. Vei afla cum Kathy, un CEO care trăia viața la turație maximă, a învățat să descopere momentul prezent și cum Bonnie s-a vindecat de fibroame și de sângerările menstruale abundente. În sfârșit, o vei întâlni pe Genevieve, care a fost cuprinsă de o asemenea stare de extaz în timpul meditației încât lacrimi de fericire au început să-i curgă pe chip și pe Maria, a cărei experiență poate fi descrisă doar ca un orgasm la nivelul creierului. Îți voi prezenta datele pe care echipa mea de oameni de știință le-a strâns din scanările cerebrale ale acestor oameni, astfel încât să poți vedea schimbările la care am asistat în timp real pe parcursul workshop-urilor. Partea cea mai bună a tuturor acestor date este că demonstrează faptul că nu trebuie să fii călugăr sau călugăriță, savant, om de știință sau lider spiritual pentru a avea realizări similare. Nu ai nevoie de doctorat sau de diplomă medicală. Oamenii din acest audiobook sunt persoane obișnuite ca și tine. După ce vei asculta acest capitol, vei înțelege că tot ce au făcut acești oameni nu ține de magie și nu e nici măcar ceva atât de miraculos. Ei pur și simplu, au învățat și au aplicat abilități care se pot preda. Iar dacă vei practica și tu aceleași abilități, vei reuși să faci schimbări similare. Partea a doua a audiobookului este dedicată în întregime meditației. Include capitolul 11, care trasează câțiva pași simpli de pregătire pentru meditație și parcurge tehnici specifice pe care le vei găsi utile. Și capitolul 12, care îți oferă instrucțiuni pas cu pas pentru folosirea tehnicilor de meditație pe care le predau în workshopurile mele, aceleași tehnici pe care participanții le-au folosit pentru a obține rezultatele remarcabile despre care am vorbit la începutul acestui audiobook. Mă bucur să spun că, deși nu avem încă toate răspunsurile despre valorificarea puterii efectului placebo, tot felul de oameni folosesc aceste idei chiar în clipa aceasta pentru a face schimbări extraordinare în viețile lor, tipul de schimbări pe care mulți alții le consideră practic imposibile. Tehnicile pe care le împărtășesc în acest audiobook nu trebuie să fie limitate la vindecarea unei afecțiuni fizice. Ele pot fi de asemenea aplicate în oricărui aspect al vieții tale. Speranța mea este că acest audiobook te va inspira să încerci și tu aceste tehnici și să faci ca același tip de schimbări aparent imposibile să devină posibile și în viața ta. Nota autorului Deși poveștile persoanelor din workshop-urile mele care au experimentat vindecarea sunt adevărate, numele lor și anumite detalii de identificare au fost schimbate în acest audiobook pentru a le proteja intimitatea.